Rigga för Så. No. ska du ska du ta av då? Ah, uh, you do it. det uh. ja, det är ju din tur. Men jag är sjuk, ork. Ja, men samma här. Men för fuck mm. sake. men välkommen till Vito Trigger Warning som är ett jättebra program om du har något färd i huvudet. Och satan idag ska vi tala om Vitto, jag vet inte vad. Jag är sjuk. Jag borde ligga någonstans och dricka mycket vätskor. Och don't bother with this shit. Och mm. nu må jag tala svenska. För jag får inte tala engelska den här veckan. Gay. Okay. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja, det är, det är alltid, lika, alltid lika trevligt att bli påminn om, om kontrakt. Där. Ja, men jag vet inte vad i tänkt men liksom hela den här grejen om att excellence så inte liksom balla ur och spanda lite eller någonting så jag vet inte vad jag var liksom hög på när jag skrev det men det känns lite överambitiöst mm. aldrig missat ett avsnitt aldrig någonsin och ändå fanns det ju inte vad du sa hemskt lägga sen så till och med kunde lappa <g pulse> på något sätt. Med alltså, avsnittan spoiler varning eller uh, ja. men, liknande. Famelsamma avsnitt av våra arkiver. Uh, shut up. Inte det något som minst där. De här. Träggevåning. archive.com Kika shit date I guess. Sitta och med oss i kväll, i natt, whenever the fuck. När vi tog kvart i tolv. Mm. Så att mm. att jag tycker liksom att en sjuk mans rätt på något vis. Att varför för inte ska man sitta här och göra podcast. så ingen ändå lyssnar på tycker jag är värt att inflyga. Mm. precis det är, den där, det är den där frågan man ställer sig om man sitter ja. och tittar på på hur många timmar man inte sover den här natten uh. Mm. Uh. ja uh. Äst. så så vad va är det vi diskuterar så att människor vet vad ni ska skriva in på twitter din mamma nej ja domen mm. mina mina fucking tepta sinuskanaler och din mamma horiga rövhål jag slinka in allt det i artisalongsdiskussion. diskussion mm. uh, domen vad jag säger här är vi borde diskutera gud är död men Uh, har du förberett det mm. någonting? Ja, då var, vi, då var vi ju tvungen. Det, det, det gavs ju lite mer tyngd åt, åt just det här. Den här rubriken i och med att Stephen Hawking gick och, gick och dog. Ja, men vad fuck, så jävla bög. Alltså, okej. Okay. Ja, men jag har inte, för jag har varit sjuk och... Ja, när man, so, så, ja, det, det är så samma sak här men jag, det är så barnen är när man nu har skrivit på det är jag kontraktet igen okay, så, så, Nikolai, så så, så vad kan man göra Det okay, uh, äh? jag ska måla ut ett scenario för dig så det är när du är när fresh... kommer in i liksom, från olika liksom, kroppsdelar så vill jag inte höra Okay. Ja, men det här handlar om typ läckage bara liksom den mänskliga hjärnan att, så när, man, när man liksom var sjuk utan barn för det fanns mm. en sån tid i ens liv så det var liksom mm. så här att man vände sig till sin, sin signifikant och sa älskling <hör> jag är sjuk <hör> så jag tror jag ligger och spelar Nintendo kan du köpa hem flingor eller någonting som är lätt att suga i sig och så mm. gjorde man det Tills man ändå liksom sluta hosta kaka och liksom supermario. Så man är frisk då. Jag ska vi knulla. Men när man har... När man har sjuk med... Ett ögonblick. När man är sjuk med barn. Så är det liksom sådär att... Och barnet dessutom är sjuk. Så då blir det som sådär att du är jättesjuk. Och du är liksom... Ja, sjuk. Och sen så är liksom barnen om en mö. Och då måste man liksom ta dig beaktande. Långt före sin, sin egen liksom. <hör> och sen om barnet är liksom sådär hyperaktivt. Ett och ett halvt år som dessutom då har liksom fucking diabetes eller någonting. Så man måste kolla extra nog när de blir sjuk. Så då blir det så där att ja, vila dig du hora när då när du hinner visst. Så mm. min, hela min poäng här är, men jag har det mycket värre än dig så shut up. Jaha. Ja, ja, men, alltså, det, så därför har jag inte det, gjort inte mitt vi. jobb den här veckan. Därför. Just så. Mm. Ja. ja, men då är du. Då är det ju det. Liksom som I'm sorry men det, det står inte i i 10 att, att, att liksom, avkomma liksom en, en, en, en faktor som gör liksom en, din din min. vill du vill du kanske komma hit och pröja lite så liksom, din sjukdom hit utan om Nina ja. så går jag och liksom ligger på soffan och spelar in en fucking Wii eller någonting. Så. Ja, men så du inte kan du göra det, du måste köta mitt jobb. sex psykologer? Är ja. Men det svårt För kan du... vara sitta på en stol och säga mm, mm, mm. Sen så ja. skaffa du ett par glasögon så du kan höja och sänka dem när det behövs. Ja. Kan det väl vara något mycket svårare än det? Du ja, är du vet, 20 år av utbildning. Det är inte, det är inte lätt att perfekt det där. Nej, då är det, det är säkert måste... svårt att välja rätt glasögon. Ja. Ja, det är det. men, du kan ju ta, mi, du kan ju ta Nej, mitt men, jobb. Men... Mitt jobb är ju väldigt lätt. No, ja, ska du ge en beskrivning på ditt jobb då? Ja. Uh, när jag sitter och uh, Sätter bokstäver på papper och bokstäverna bildar ord och ord bildar meningar. Och meningar bildar paragrafer och paragrafer bildar stycken och stycken. Bildar kapitel och kapitel, bildar delar av böcker och sen när det är färdigt så har man gjort en bok. Och eh, sen mittemellan så gör du samma sak, bara för väldigt lite betalt och så får du typ pengar från något ställe. Men de säger att du är nog bra att skriva, det. men vill du vi ge dig något riktigt jobb så vill du skriva här för i typ excelpengar och då säger du ja, jag är en hura. Ja, oh, där, där har du beskrivit en del av hur. <laughs> säkert svenska jule fungerar. Oh. Oh. Men, ja. Men ja. Sen ska vi då. Ska vi då bara ta i i vackerhand och diskutera den där fucking man-fluen. Ja, men why not att liksom har någon problem så kan man ju skicka till triggerwarning at gmail.com mm. eller det ja. tidigare men nämnda håriga rövhålet ungefär mm. samma sak tror jag och ja. Ja. Ja, ja för att liksom gud är död så han kan säkert han eller hon eller hen kan säkert vänta en vecka till Låt oss disk diskutera någonting av vikt som till exempel, varför du, det är det mycket värre när män blir sjuka än när kvinnor blir sjukare. Jag vill inte ha någon hatt Jag är liksom full med snor Det är min hatt, full med snor Hatten är full med snor, den rinner ner ur hatten på mig av snor <laughs> Isn't that funny, kids? <coughs> mm. Ja, det är det nu att det ifall, ifall vi har någon ungdomar som lyssnar så tror jag nog att de tycker att det här är jätteroligt. Ja. Jag vill ha för hatt Nikolaj? väl vilken hatt du vill. Idag får du välja själv. Woo! <laughs> Mikö, ja, jättebra. Vilken, vilken hatt jag, jag vill. Jag vill vara, jag vill vara konvalescenten. Ja, oh, okay. Passar. Ja, ja Tack. Ja. Så, så du, du, du drunknar i snor och jag sitter och lite. Jag äter lite kyckling Ja, just. det är bra. Mm. Det blir jättebra det. Och miserere. Ja. Mm. Uh, då ska vi bara döpa det här avsnittet till Le Miserable. Host, host, jag är Där <laughs> Det är jag... På något sätt tror jag att det skulle bli en bra rubrik. Men okej. Okay. Ja, vi ska döva till någonting riktigt så det som ingen så det är helt missvisande allting. Typ Trump eller liksom hey, hör du, där, 0504 <tryck> Nej, 05046 2788 Det funkar jättebra. Det funkar jättebra för vi kan koppla det till att uh, det Aftonbladet här uh, säger att uh, Donald Trump Jr möjligt <laughs> ska killja sig. Oj nej. Ja. Ja. Oh, som liksom. ah oh, fack, jag brömmer så lite, jag tror jag liksom värpt ett ägg. Ja. Oh. Jag tror jag tror jag tror bara att det var lianen de som slog in. Det är liksom, de håller på att hända satans virus nu, typ inte bara i Finland, mm. utan typ i hela Europa. Och riktigt någon sån där liksom ninja-virus som har liksom ett oskyddat mm. ögonblick som bara som attack. Och, ja. ja. Men det verkar mm. som, Jag har listat det är inte ett virus, utan det är två virus. För det finns som ett virus som liksom är det här jag har nu. som basically Det tar mm. ur, ur all dans ur kroppen. Så det enda som blir kvar är en sån här skal som bara låter Uh, yeah. Och sen började det rinna Så so det en andra viruset. Walking Dead. Yeah. Yeah. Ja, no, no. svenska teatern lärlingar, <laughs> burn. Uh, no, men, sen det andra viruset är uh, liksom just det här att, hmm, känner mig lite konstig och sen började du typ bara rinna. Både liksom från ena och andra Ända samtidigt. <laughs> Men jag mm. liksom om de här virusen liksom i något attackerar liksom en person från båda hållen och så bara du blir påverkad samtidigt så de kombinerar liksom utära det till en liksom, megavirus, det blir som typ spindelmannen bara med liksom och snor och allt annat som bara kan in ur en människa Ja, det är säkert speciellt när det gäller en segnafall. Liksom så är det ju så. Om, om, om, du, om du ska gå i det här. Ja, för, att, för att citera en Elvis en, en uh, rödhårig rödhårig bekant som skulle säga att, åh oh, fy fan. Åh oh, fan. Ja, ja. välsignad Jakob. Hej hey, kan vi kolla det här avsnittet för Jakob. <laughs> Sådär alltså, så helt att <laughs> skrivning oh. så ja tankar bara typ Pepe the Frog och... mm. försöker figure it out bitches mm. du bara, jag, jag kan nu andas lite när om är en äsporan ja, härligt uh, väl du är nästan frisk men du, liksom, om du är riktigt sjuk som jag mm. så har du mer några ja. <tryck> typ du ligger och sover att då liksom hela natten så du kan inte andas och ingenting är mer kvalmt du bara liksom rullar runt ja. åtta gånger och sen är något så är det förmodligen där liksom sådär två timmar innan du ska upp. Så då känner du bara när du ligger där och liksom vill dö. Så ändå näsborren bara liksom tänker att okej. Okay. Och så korkar den mm. en och eller någonting medan du som bara ligger där på typ 10-15 sekunder plötsligt kan du som yeah. ja, få luft igen. Ja, Ja, det är en riktigt bekant. Så det är kan det inte hända bekant. direkt? Varför kan det inte hända liksom... Där vi tolv eller vi kanske träffar fyra när man går och sover. För då ska man ju få andas mm. och du att sova. Mm. Inte vakna upp som, som att sva mm. svalt hela och ha på regionens penisbestånd på en gång. Mm. mm. Men kanske, det, kanske det är det liksom att du, må, du måste vänta att de där liksom <skratt> penisarna slaknar lite och då öppnar det upp direkt med utrymme så att du faktiskt kan andas igen. Ja, vilken dålig analogi. Vi talar jag om penisar i munnen för att man har munnen öppen och blir torr i halsen. Men någonsin, du, du är inte attragi, du att jag tar in så mycket antingen för rekrytion eller för är så att penisar i, näsa. i näsan. <laughs> ja, ja, men det, var det, jag, det var det jag menade. Liksom, ditt intag av penisar var det så stort att det, liksom, det är liksom några har liksom bara fara in i näsan. Ja, i, i min hast att bruka bruka förla att förlata, jag börjar bara dra upp i min näsan. Ja, precis. Det är liksom det, det är en sak man inte som föreställer sig tillräckligt ofta tror jag. Att har jag ja, så bråttom så det. nu snart är den här kuken istället för att ta den i mun. Det är inte. Du måste lite lite. Som Jag tror att mina flickvänner ska ha sagt <laughs> just så du well, måste ju göra skäl för ditt uh, det där, ditt artistnamn Mr. Gobblecock så oj oj som slam <laughs> yeah, <med>. uh, <laughs> med. When, med. Um, jag vet men Mr. Gobblecock varifrån kom det där? jag tror det var från Zero Punctuation i och för sig ja Ja, äm... vad <laughs> uh. ja, nu ska tacks hur har tag balls det okej vad så viktigt bara ja men nu ska jag bara frasera jag ja passar riktigt bra ja, ja okej okay. alltså om, om vi ska vara lite lite lyssnar så du ta en ta en seriös ton kakka här så nu nu har man ju då faktiskt kommit fram till att att, att den här tänkta manflun som ju i, i vanliga fall är något av en vad ska jag säga, ett, ett källsord kan man väl säga det, ja, det är ju det, någonting som kvinnor att ha roligt för att män är så ynkliga ja. ja precis mm. men, nu, men nu finns det då tydligen <laughs> några studier som säger att, att men, men det kan ju faktiskt stämma det här men det finns nog sanning i det. Ja. Att... Men nu, nu, nu tänker jag att det finns liksom också ett, man, har, man har direkt hittat hit åtminstone har en teori om att vad det skulle kunna bero på att då män drabbas hårdare ja, men vill du berätta för oss Nikolaj ja, jag, kan, jag kan berätta väldigt kort alltså det det är då alltså från Johns Hopkins universitet. Så, så då vet man att det, John Hopkins. det är liksom... Ja. ja. Det är Johns Hopkins, eller inte så det heter. Jag tror det var John Hopkins. Mm. Mm. Inte vet jag. Jag är sjuk. Mm. Ja, men det, det stoppar det inte från att ha en massa åsikter dock. Märka ja. Är. Mm. Men okej, okay. vet du varför du är så sjuk? För du är gay. Jo, no, jobbar no, utöver, utöver det att det liksom det här the gay uh, har drabbat dig. så. För du är mega gay. Ja, no, men, okay, men om, för, om du skriver bort från det. För du är homofob och du sänder ut så mycket när i universum så att den landar på mig och så blir jag sjuk. Därför. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, när man ju det där för att vad är det, vad är man då rädd för så där, som homofob? Så man, tänker man väl att alla homosexuella är ju såna här, som kvinnliga män. Mm. Så säga, är, man är, man är en, en ladyman istället för en ladies man. Och, och då och då är ju faktiskt den här tanken att uh, män drabbas hårdare av influensavirus för att män saknar det estrogen ah, ja. att det, det har att göra med liksom med estrogennivåerna mm. uh, jag drar mig till minnes någon konversation jag tror vi hade något äldre avsnitt av, uh, av den här Gaylord-podden Mm. Har vi vara använda vår kvot av GameChamp för idag? För det bara kännas lite mycket nu. Ja, no, det där. Ja, jag antar att eftersom vi nu ändå har gått off-script här så. Uh. Jag vet inte. All, all bets are off, alltså. det... Ja, ja, jag vet inte. Det... Okej. Okay. Det, det, det här avsnittet skulle lika bra kunna vara det att vi i en timme sitter och säger Offi-fan. Ja. Offi-fan. Ja, det ska vara. Kanske det skulle vara bäst för alla. Kanske vi bara... <laughs> vi håller käften nu. Och sen så bara så sådär... Från oss alla till er alla. Och sen är det där vi håller käften. Är det bara så det är bara sådär rogivande valljud i en timme. <laughs> Men ja, det var äh, snarare tror. Men egentligen så är det... hade Banda, banda dig när du ligger på toaletten <laughs> ja, när det inte kommer ut rätt ända men vägrar sluta ur <laughs> <laughs> Det skulle vara ganska jobbigt om jag har båda bytt om. <laughs> ja, care, liksom. Jag behöver inte ha någon dekorum den här veckan. Så det kommer att ta kaka ur och liksom så här fucking magsyra <laughs> hur skulle det vara och liksom, gå fel skulle inte vara roligt barn Aha, ja. så det finns ingen <laughs> hejt på alla, alla gejkämt idag no men gej gej homoröven kuken sådär ja. ja, så. Ja. Ja, så precis som den där felkopplingen så är det sällan där kommer kommit så mycket skit ja och liksom kan, ni, mena, kan vi åtminstone portionera ut det lite så att det inte hela tiden mm. och att vi kanske gör liksom lite lesbiska stabs och, så att... Okej okay, då. När vi ändå har funnit vår målgrupp tycker jag det är onödigt att diskriminera henne i målgruppen. Nej. Ah, vänta. Är... Ah. Oh, ta mitt nässpank. Ta din vita slinka. No. Ah. Ja. Vad fan har vi på sig? Ja just. Ja, med, med en flugbelägg. Alltså. Mm. Ja. Om man, om man vet, vi sa i något tidigt avsnitt. Av den här jävla podden. Så var ju mm. Jag undrar om det var alla svå Kytosari Som kom med den insikten. Att liksom, naturen har ju. En viss strategi. För män och kvinnor. Och att den där eh, quasi vetenskapliga tanken var väl ungefär någonting i stil med, dem. men naturen kan inte ha så mycket risker med kvinnor därför att de ska ju som föda barnen och tekniskt sett oftast ta hand om barnen därför att de har de mest så här anpassade biologiska verktygen för det. Uh, men män då så kan naturen ta mer risker med så därför så finns det ofta större Skillnader mellan män. män kan vara som superstora, super små, superstarka, super svaga, super långa och hål på. Äh, mellan kvinnor, mm. ja, även om de är väldigt olika, befinner sig ofta i ett snävare spektrum. Äh, bara för att just att mm. naturen kan det ta så många risker. Och Liksom litar man mm. de samma tankegångarna väl gott att man alltså jag är den första och säger att liksom jag tycker av alla människor som jag känner. Så är kvinnor definitivt mm. de sägaste. Att liksom, de klarar yeah. sjukdomar. Och de klarar liksom breakups. Och de klarar död i familjen. Så de tar det som liksom like champs. Uh, men å andra sidan. så Inte alla har med undantag. Men vi är nog tycker med. Så här gnälliga som Så fort det är någonting. Att kvinnor har bara. Tycker, den här sägliggård. Som inställningen. Och så är man biologiskt så kvinnor mycket längre än män i allmänhet friskare. Och mm. ä, så här. Men som jag tror mm. vi sa där är möjligen var det kanske jag som kläck den visdomen odisputabel för övrigt så är ju det att de män i allmänhet så blir ju kvinnor mer sjuka än män. Är kvinnor är sjuka oftare. Men att när män blir sjuka så mm -hmm. blir de ofta mer liksom allvarligt sjuka. Ja. Yeah. Mm. Men här så kommer väl då. Den här tvätidigheten. Att liksom de här männa är super sjuka. Eller bara gör vi oss still. Mm. Men det känns så som att det kanske finns någonting i det. Här, liksom, just bara kanske den anledningen att kvinnorna är skapade. Och kan bära barnen. Då, så har de som bättre resistens eller tålighet just för sjukdomar medan av vi ska som vara starka och liksom typ anpassa för liksom så här intensivitet och så här medan sen då när vi liksom blir sjuka så då är det som totalsystemkollaps så ska vi bara ligga och liksom ha män stills där. över så mm ja, nu no. Ja. Ja. intressant intressant syn vi inte fundera på den där faktiskt sen, sen där det där avsnittet mm. jag, undrar det om det var, som, jag undrar om det, det var det var många var det där direkt efter dem över ja, jag undrar om det där var det famösa varför män är bättre än kvinnor då, avsnittet ja, det är ju ett av våra mest populära avsnitt så kanske ja. jag tror nästan att det var i samband med det som det den där diskussionen också. Kom. Mm. Ja. Äh, orka. orka. Orka fundera. Äh, ja. Men, äh, alltså. Ja. Men, <skratt> men, men alltså, <skratt> no, grejen är ju där. Liksom, Man-flu. Vad heter det på svenska? är man Mansförkylning. Är det, är det bara att man har, man har då tagit det här engelska namnet? Nå, no, krigarinhiväring. Så. <laughs> uh, hjälte i korta kommande. Uh, yeah. Tillfällig sann finlända <laughs> Böldpest. Ja, no, samma sak. Ja. Uh, nommen inte är ja det tror nu manfly är så här. alla säger manfly inte är nåsinnört att alla säger ja jag tycker det är nåt det, det är nåt värdat någonting ett begrepp i sig jag tror inte att det är nånt som inte skul förstå vad man menar med det men vad menar du manfly vad är manfly är det en manlig flyga ja ja vem är, vem är manfly har du hört, vad är, ett, vad är det för ett namn? Titta, man flottar i med dippen, yay, ett mm. men, men att säga i det... Vill du höra ja. detta roligt kämpadialag? Ja, no. detta då. Mm. Uh, det var en uh, man som kom in i en affär var rosa rasan och skulle lämna tillbaka en tandkräman att Ja, okej. Okay. Och så skräkade jag vill inte ha den här insektdankrämen. Och så frågar experten att för att få Och så slår ner den och så. Ja men skå. Han är ju full av flugor. Flugor. Men vad you want? det är sjuk. Liksom, med med. Ja. Ja. Exakt. Vad det Jag, jag de Nej, äh, de jag, jag, nah, jag har inte hört förr, jag tror att det där faktiskt var ett helt. Ett helt ja, men, nytte. Om du men... talar dialekt från Österbotten så är det hiller. Berätta för dina vänner Samtidigt Jag와. som du berättar om vad satans podd Annars <collaborate> Ja, ja, försökt såna här ett sätt Så mycket ja. här men, men, jag, men jag tänkte så liksom, humormässigt man kunde ju göra <gör> dra dra till med någonting så om den här själva studien. Mm. För, liksom, för, för jag tänkte när jag hörde om det här att okej att någon har studerat i liksom Manflu. Ja. Och och fram till liksom att jo men att det stämmer ju nog. Mm. Så så, så på något sätt ser man ju framför sig att det, det, det måste ju vara någon som någon som står för mycket för det här liksom manssaker mm. och, och och och liksom männs rätt och, och, och allt sån mm. jag, jag, jag förväntar mig helt att det liksom se si en. en, en, en det var gjort det var gjorda liksom Mr Man från liksom the male university on, on the island of Isle of Man eller något ja. liknande sån här liksom som skulle vara så för oss ja. att understöka den där manligheten i allt det här men ja men då man ser det också Doctor Max Fightmaster, can you tell us more about this sick business ja, ja. thesis of ja, yours? Ja, ja. Ja. Ja, ja precis du, liksom, ja, du, intervjuen görs den han står och, och liksom slår sönder stenblock med sina bara händer mm. och, och liknande och nu undrar jag om det där också var en jättedålig ö, koppling till, till Twilight-böckerna men anyways äh, men, men jag tänker att eftersom den här, den här artikeln har, har liksom det har publicerats i American Journal of Physiology. Ja. Så så den den det är inte en sån här som kommer upp på liksom but, but Man's network eller på liksom NRA TV eller något liknande. Ja, det är som några artiklarna som att som vi alla visste så är äh, gudsskapan mannen och sen då bara massa slur om hur kvinnor heter gamor ja. har sex och får mannen vill. För jag mm. måste säga att de artiklarna brukar alltid ha väldigt stort intryck på mig. Skönt att nu ja. som då läsa fakta. Ja. Mm. Det, är precis. Det, det, det bästa är när det är fakta man hittar. Det som bara bekräftar det man i sig redan vet. Mm. Liksom, kalla mig The Credible Hulk. Så. Ja. <laughs> ni, skulle, ni skulle inte gilla mig när jag blir arg. För jag använder medtagna och bekräftade <laughs> källhänvisningar. Ja. <skratt> ja, det ja, den är liksom den, den mest störande karaktären i hela MCU. incredible. Ja. Ja, varför är det där på något <skratt> <klubben>. <skratt> ja, men, så... menar, det är väl samma sak att kalla honom Edward Thorner med ögat. Alltså Edward så och <skratt> Han är säkert en sån sort där of Credible Hulk. Men, men, men sen är det det att han i, i det tillståndet så saknar han uttrycksförmågan. Det, vem som annars är en helt suverän karaktär när vi talar om Tornados med attityd? Har du Sharknado eller? Nej. Det är väl inte en ja. karaktär. Nu är det säkert. I fyran men... måste vara. Mm? Tass what? t a z -A -Taz. Taz, the Tasmanian devil. Warner Brothers Tass. Okej. Okay, Har uh, du not aldrig sett Tasmania? Typ? No, not, not familiar. Ja men, det är ju liksom det best and en liksom Warner Brothers' The Big Show nåntit det bästa djuret som existerar på jorden. En bakgrundsnamn den namnet. pungjävulen, så Tasmaniska Tasmanian och han snurrar runt och så lite typ han. blå blå blå blå blå blå blå blå blå blå blå blå blå han blå saker och han blå Ja, Vilken ja, bra karaktär. Jag tror han är mitt inre är totta Det Så jag känner mig allt som oftast. Okej. Okay. Ja. Jag Visst. vill ha länkt det här på sjukdom till sjukdom på något vis. Men, men tog ur mig nu så att får nöja dig med att jag låter som honom när jag, när jag typ är jättesjuk och spyrar eller efter en, en lyckad kväll på baren. Väldigt lätt! <skratt> ja, det är det. Bästa avsnittet någonsin. Ja, ah. Jättebra. Ah, jättebra. Jag vill inte meddriva, men jag tror jag har typ 62-graders färm. Ah, okay. Ja, okej. Tränskad <skratt> när vi har en. Ja. Ja, men det är ju bra. Då, då, då sparar ni på då spara ni på elräkningen eller när ni när du kan steka dina dina ägg och din bacon på din egen panna usch, jag, Ja jag har tydligen en sån här att när man har liksom riktigt hög fäber så blir man ju som lite borta mm. att när jag blir tillräckligt borta men är vakert tillstånd så den där är alltid aggressär att jag som men och så här liksom juploadat liksom sex Att okej. Okay. Är det är det nu jag är det nu jag borde logga ut egentligen då. Nej men alltså när jag var det typ pretty successful så så har jag ja no, vi hade som nåt så här samtal och så där. Plötsligt så bara liksom bara hon har en massa liksom så här stora bröst på någon så där hafs liksom och det var the fuck. Och så insåg hon att nu bara liksom. Ögonen sludda, som halv Sådär. Och sen så på huvudet. Och som jaha. Kanske det där som är man fever. Att man. Man är som så sjuk. Som man bara kan tänka på tissar och sex. Okej. Okay, så fall så har jag mm. man fever typ eller Så är det där med mitt liv. Det men... mm, är en hemsk könssjukdom att ha. Jag menar när man får som liksom sådana. Där, så där, feber jag <laughs> att man som vad yeah. är har fått pengar att samtala. Jag har fått pengar att och sen så sitter alla liksom att ah, samtala. Jag har oh. fått pengar att så Jag har fått pengar att samtala. Jag har du pengar då kan, då kan att att du du har <laughs> ja, precis. Ja, <laughs> ja, ja det, här, det här är ju sånt som du börjar göra så här krampaktig Hitler-hälsning. Ja, kanske liksom, det är <laughs> det, det invandrarnas fär att jag vill volta Mikaela. No, men... här. Då säkert länge. Sen kan du säga Dr. Strangelove love ja med, med att du på den andra den ben upp och ropa att man är fyra. <laughs> Om du ska göra citatet så gör du det korrekt. Ja. No. Det inte vet jag det korrekt. Det inte så. Ah, fuck you. Nu kommer det här kommer att tära på halsen så inne i helg. <laughs> Mindfjord! I can walk! Och sen explodera. Mm. Visste du att den scenen var inte alls då på i filmen? Nej, jag har jag hört ja, att... det. att bara Peter Selles som liksom... <laughs> om du... själv. Ja, men om du tittar noga så kan du säga liksom... Folk där i bakgrunden börjar liksom Ja, ja det kan jag tänka att det där... en Norrs också är absurd... <laughs> ja, absurd scen och så kommer det där, så, så att... Wow! Ja, men ingen av honom kritik hade... Jag tror trodde originalskriptet var det men ingen alldeles var någon sänd där liksom. Alla börjar typ kasta tårta på varandra eller någonting. Men... <här> <här> Nog om det. Fan i helvete vad är det är liksom. Jag men... vill det vara så. Ja, samma här. Mm. Jag får <här> göra det. <här> ja, nå no, men. Ja, vad man horar för konsten. En sån konstig hor. Ja. Mm. Men, ja. Mm. Okay, men om man ändå fucking det skitat mm. det är väl sant, jag vet inte hur mycket debatt det blir du kan ju du kan ju säga mm. om du vill men att inte yeah. jag inte kvinnor så mycket. av de är sjuka. nej alltså, jag tycker igen så att säga där. Det alltså, är klart in, inom inom inom så klart att man dra ju till extrema oh. ytterligheten. Men, men, men nej, inte, inte håller jag med om det heller att, att, det så att, att kvinnor på något ska skulle bara skulle, skulle klaga. Mm. Alltså, jag, jag tycker snarare, alltså den här klichén att det är män som klagar mera. Mm. Jag, kan, jag kan hålla med om det. Jag tycker om jag kunde observera. Ska jag vara liknande. liknande? Ska jag vara det. Ja, berätta. Nå, kan det vara så att kvinnor klagar så mycket i störst allmänhäls? Vi reagerar inte bara när de lynniga och börjar klaga över hur sjuka de är. Ja, den aspekten. Mm. Mm. Men å andra sidan... Ligan. Men å andra sidan... för Om jag skulle få sätta som... Liksom, karaktärsdrag på mig själv och jag inte fick sätta dit i pyrande karisma, så ska jag förmodligen sätta stoisk mm. uh, för mm. att jag vill i alla fall ha en sån förvrängd självbild av mig själv ja, som lider i tystnad som en man mm. bör. Uh, som du, som du gör som du gör under det här poddavsnittet exakt, inte ett ord har jag sagt om hur Fittiga jobb i min station. Men ja, det, det, är bara, det är bara din bara <laughs> din rätts. Tissar. Nikolaj med tissar. Knulla Nikolaj. Ah, jag önskar att jag inte att du sagt någonting. Uh... Nej, no, no, nu blir det obekvämt. <hör> Nej, men nu kan jag inte få bort den här mentala bilden av dig med typ jättestora tuttor. Bara flyga det. <hör> <hör> uh -huh. så flyger på dig. Just Mm, no ja. First, jag tror inte att jag skulle passa med, med större än B B-kuppar oh, <laughs> nej, tvinga mig inte att gå dit <laughs> liksom, jag, jag var inte meningen att vi skulle göra några sådana teoretiska exempel hur, vilka bröst du ska ha rätt respond för usch nej <laughs> <sighs> nej no. um måste fastna vara den där sist gender-avsnittaren. Så du lugna nära det är några månader. Saffan höll jag på och säger. Och jag, jag är allt för liksom fäbre och sjuk för den här shiten. Aj ja, hur jag aldrig gnälla? Mm. Ja. Men jag bara märker ibland när jag sitter där och är sjuk. Att liksom ibland mm. så, så, då, så då märker jag själv hur liksom, hela min nedre region och liksom, tydligare i munnen blev bara att. Liksom förvallat i den enda stor vaginan Som sitter där och gnäller För att yeah. så, Ja för jag, jag, jag, jag, Men det är sjuk och det gör ont Och det är jobbigt och ingen förstår Lappajar och då måste man ju som göra Lite mm. ljud och liksom sådär Att hej att kan ni se? att mm. Här är jag Och jag vill inte Egentligen och, och, wow. yeah. För jag, jag tycker det är så naturligt att på något vis att, är en kvinna i sjuk så om man går fram och de en voivor, är det med dig? Då ska jag hämta dig någonting. Mm. Men jag tror att jag, jag får en tillräckligt uppmärksamhet. Att ingen ser hur sjuk är eller bryr sig. Så då måste man ju göra sig hörd hördkäl så att man inte bara vittrar bort ett Moln av sjukdom. Mm. Det är nog... Det, det, det, är ju sant, så det, det är ju samma som om vi tar det där, där exemplet på att ett, om ett träd faller äh, i en, mitt i en skog och där är inte någon som hör det här har det något ljud ja. så då så, så, så, så de, de, så de måste ju vara samma, så, samma sak här att liksom om, om du är sjuk och ingen märker det är du då egentligen sjuk? Ja Om ingen ger dig, om ingen ger dig liksom en sympati här är så rovande med diskussioner. Vad ja. är ett ord? <skratt> <skratt> <skratt> ja. Ja. Egentligen så. Men jag det är, ju, det är, det är, ju, det är ju inte som att vi inte har rört oss på de våglängderna här. Mm. Nej men jag hatar liksom där jag intellektualismen som den där poppar upp mm. och sån här grejer Det är inte en existentialistisk fråga att liksom, Är du sjuk eller inte sjuk Men here's så hint Om liksom och så fucking tjockt Att liksom det kommer ut liksom Som en pinne, inte som vätska Så då liksom, ja det finns det risk att du är sjuk liksom, Om du Liksom inte kan separera liksom Konsistensen på ditt kiss och ditt Och liksom det som kommer ur andra hål, Ja då finns det en risk att du är sjuk om du sitter och låter <kar Commons> <Kad Jincción> <min barrels> en gång i minuten, ja, då finns den risk, du är so... Mm. So då liksom det en risk för sjuk. Så Så då Behövs behärskar inte den som kommer och fuckar med liksom, jävla edit, liksom, ja, man, är det på är nu men. Vähe sjuk då egentligen det i världsalt ett trots allt när man. betänker tänker så... Shut up. Shut up. Vittu, och kastar mitt satansläm på dig. Satana. Ja, det är ju sant att liksom man regresserar och börjar, börjar kasta kasta omkring saker som kommer ut ur en kropp. Det är jättebra. Det är på det här sättet man får framåt det här dialogen i samhället. Jag tror att om du känner liksom så här missundsamheter, om du känner dig oförrättad av något... Skriv, av in, något... skriv in på Twitter. Nej, det är Det kommer så mycket mm. bajs mm. no, Men Om du känner dig oförrättad mm. du får börja kasta yeah. kroppsvätskor. Alltså det, det finns inget bättre sätt att visa än att du, nu digger jag in dig eller du säger att du står för att att liksom att plus det är som så lätt idag att kasta sig i orden. Så här, att du, du har så, så många människor som bara går på rän som är dum här och när de sätts mm. liksom, tycker jag i strålgrans av kunskap och ja bara utbildning eller förnuft så är det som så lätt att bara liksom, vatten på gas va? nej mm. Men om någon mm. vill kasta liksom sitt bias på dig så mm. då måste du nästan vara som av naturen stanna till dig. Ja. Vad sa jag? Att... Mm. Jag tror så att med alla Nej. kroppsvätskor att liksom, ja, det är roligare att kasta bias, det vet alla. Och det är lite svårare att kasta liksom andra kroppsvätskor ska jag bara räkna upp dem så att alla femåringar som lyssnar är nöjda Men en kiss och, jag tror, jag tror och snor och, och smått och det där som kommer när man har liksom rökt lite marihuana i trädar <laughs> uh, och... jag, jag tror inte att jag, jag, jag tror inte att vår, vår morgon direkt är liksom för förskola eller dagis Tror du inte? Det... Triggervarningat gmail.com kommentarer ska kunna Helt lura mig. <laughs> Riktigt sådär, liksom, <laughs> det är sådan visst rimad skrackerad. Men vitt jag kom sin in sin ett mejl här vitt förra veckan som i princip var jag citerar. Ah, ah, ah, ah. Och då blir bara så här. Nej ja. Okay. Nej no, ja. Här var det jag någon som det <laughs> som ville liksom tänka lite. Det är svårt att få och existentialismen ja. är hög. Ja. ja, men man måste ju göra en, en skillnad mellan de här, de, de, de, de, de, de, som, de som är faktiskt till åldern, fem år gamla, och de som är till den mentala åldern, fem år. Det måste man, för att tror inte täshållas an i alla fall. Om jag var i vägen riktig jävla klump med kiss på en femåring liksom Står här hemma och laddar upp och liksom kissar i ballonger. Sen går jag fram till en femårare. Hallå! Så att jag är helt säker på att den här fem åren kommer att bli skitledsen och upprörd. Och liksom, vad gjorde jag? Och då kan mm. man bara liksom skrika, fundera på det du! Försvinn iväg tillbaka in i natten. Jag måste sluta skrika. Börjar. Min hals börjar inte gilla det här. Och, ja. jag, och samma sak är säkert sann när du gör det på en 50-åring. Exakt samma reaktion. Att, vad gjorde jag? Vad är det på det du? Hora! <laughs> så, då, så då har du alltså då har, då har du har en sak kvar som du måste testa. Och det är att göra det på en 500-åring. Jag känner inte så många antideluvianer så <laughs> svårt. Säkert har du en i din Vänner lista på Facebook är det du? vem vet ja. vem vet ibland känner jag mig som om jag skulle vara i den åldern ja det faktum att du inte har åldrats ett gnota sedan vi träffades så ska ju tyda på vissa kraftare bruk men okej okay. men det var inte det här avsnittet skulle handla om Nä. nästa avsnitt är Nikolaj evig det är mycket coolande bara. Är jag bevis på att Gud är död? Ja. Forskarna får börja gräva runt i din avföring och hitta sådana där power pellets så vi kan förlänga <laughs> mänskligheten. Yay. Mm. Det, det är ju bra. Det är bra för det är ju liksom när det, gäller, när det gäller avföring så det är någonting som jag har i en endless supply. Ja det det är ju jättebra ja, men ä, ä, ä, ä, jag kommer inte på någonting att följa upp det jag tror att jag utöver ja, mitt sådana kakasemt för att alltså. ja <här> Nej, men det är bra det är bara för att det, det är bra att Lisa liksom lite till att lagren nu förnyas men ä, jag, jag tänkte på det här att alltså med, med då att vara sjuk mm. och hur man beter sig när man är sjuk ja. så jag vet inte om det är liksom en kulturell sak säkert är det det men, men om vi tar jag har haft en under de, de åren jag har jobbat nu så har jag haft en dag sjukledigt ja så vi, räknar, vi räknar att jag börjar jobba i nio år mm. och ja. jag, jag, vet, jag vet inte liksom att det är det här är det här liksom, är det här normen? Eller är det, är det mindre än, än, än, än vad man förväntar sig? Men det finns ju sjuk och sjuk. Visst, att... alltså det, det är ju det. Det är att... ju det. Men att jag, jag räknar ju nu då så att säga att i, det var det jag skulle vilja komma till här. Att, mm. att, att, att, nu är det ju utgående från att har man haft då, haft den stora turen att enbart vara drabbad av i princip då flunsa Aha. eller in, ja, influensa äh, men, men det har, man har man klarat sig med förhållandevis milda milda så symptom ja. men, ja, men, ja. men, men sen, sen, sen, sen är ju ett problem där att eftersom man väl i dagens läge vet att också en flunsa så påverkar ju människans sinne. Mm. Så att man är åtminstone i, i början av den här, av det här vad ska säga, virusets livslängd i, i ens kropp så är man mer social. och mm. är mer benägen att be sig ut bland andra mm. människor. Och det, då räknar man att det är det här viruset som påverkar ens Ens, liksom ens beteendemönster För att det vill leva I, i att försöka, ja, precis, i att försöka sprida, sprida sig vidare och leva så länge som möjligt att det, det, det är ju liksom så, så. <coughs> jag, jag undrar där, att gör mannen i och med denna manflu, att man blir så ynklig och, och i princip ska kasta sig på soffan, gör man då en, en tjänst, visar man att man är stark nog att, att kämpa mot det här viruset mm. Är vi hjältar? Uh, är vi hjältar egentligen? Jo, det är vi. slut på den där borta. Uh, ja, bra, tack. Ja, det är feminism. <laughs> no, no, jag tänkte bara om jag får backtracka lite. Jo, bak. för all del. Uh, alltså, just det om det har varit sjuk en dag på nio år. Mm. Så då säger mm. du statistiskt. Du måste ju, om du inte anser dig själv, har en ränta av järnhälsa. Så. Mm. måste jag vara sjuk en hel dag och ändå gå till arbete. Mm. Jag tycker det här argumentet så jag kan okay, jag kan ta mig själv som kort exempel för mm. alla situationer inte vänta på att jag ska ta mig själv som exempel. Um, mm. Jag har haft den hel del arbeten. <coughs> vissa. Och sen har det varit mer som säger teoretiska eller kanske mer kreativ arbete. Men jag har haft arbete som har varit väldigt unga, liksom så sådär, rent fysiskt. Uh, mm. Särskilt under somrarna. Uh, jag ja. kan säga själv att jag har en ganska, jag har nog någonting man ska kalla hjärnhälsa. Jag blir typ förkylda en gång var tredje år eller nånting. Mm. Um, nu är det lite annorlunda eftersom om man har barn och familj och liksom just nu när Uh, flickan just att börja dagis så är det ju nästan höjt illa hela familjen blir lite sjuk därför att alla de här bobborna kommer ju då som man inte är van med och sen då så är man liksom inokulär så det är väl ganska vanligt plus det går när det sig nu men det är så att när jag bodde själv så att om ens var tredje år och jag, när jag växte upp så är det som att jag tror jag kan räkna på ena handens fingrar om de där jag har varit bort från skolan för att jag faktiskt har varit sjuk. Uh, mm. Att om vi räknar om börjar räkna skolka eller shit då blir det helt andra siffror. Men det gör vi inte. Vi diskuterar om att vara sjuk nu inte vara cool. Uh, men när men jag liksom räknar på professionella liv så att jag har nog gått i arbete liksom så där, typ halv fem på morgonen när, när liksom vanliga människor ska stanna hemma. Jag har gått i arbete med sådär så typ 39-40 graders feber jag har gått i arbete där man har haft liksom så här riktigt så här, rät, hosta och shit. Och att äh, äh, i vissa fall har det varit för att jag har haft arbeten där det som skulle nästan ha varit med jobbat som skaffa någon, att som ersättar eller liksom att ja, ja, eller ja. Flytta, flytta, på, flytta på de där arbetsuppgifterna till en annan dag mm. ja och mycket många arbetar jag har haft så har det liksom sådana arbeten där det som har varit om man som redan har förberett eller liksom satt upp exakta skulle vi säga att, här. Så att, att det är stafs just såhär att i vissa fall skulle det ha rent omöjligt. så att mm. man ska som i bästa fall ska man ha måste som typ göra någon Telefongrej eller internetgrej istället. Och i något sätt. Kommer man till det, ah, fuck jag, jag går bara nu. Och sen bara försöker man. Mm. Som, typ, hålla sig i liv. Um, men, men. Men jag tror. Jag har gjort det inte för att jag var En som god arbete. Utan för jag har varit. Eller det har varit med jobb. Att alltså, som inte gör det. här Så att bara effektiviteten. Och så tar jag över. Um, ja. Och, men, men just det här att folk som tar och inte har sig så. Jag tog mig själv som exempel bara för att jag ville liksom ge en kontrast i så här andra människor. Uh, att ingenstans märkte som så bra tycker jag som inom läraryrke För jag känner liksom mm -hmm. många som är lärare. Min mamma är lärare, min flickvän är lärare. Många av mina vänner yeah. och lärare är olika. Allt från universitet till lågstadiet till ja, etc. Mm. Uh, och, yeah. och det som nästan alla de säger liksom, så säger ju att de här äldre lärarna så säger att <coughs> om de har lite feber så går de att arbeta. Om yngre lärare typ har lite hosta så stannar de hemma i två veckor. Mm. Uh, och de säger att det märks bara som så tydligt är en väldigt klar skillnad mellan de här generationerna. För att det är i princip det äldre gardet. Så de går i princip i arbete fast de ska vara halvt döda. Medan ja. de här yngre så. så Att som man börjar säga från var, så i vissa fall så finns det ju lärare som har varit borta nästan lika mycket som de har varit där. En termin. Och det är ju mm. ganska konstigt. Ja. Sen en annan mm. grej jag kom och som du sa ju att man kan ju faktiskt med vilja styra sin sjukdom en aning. Till exempel. Mm. Man alltså, ofta blir man ju inte liksom sådär, nu! Och så börjar det liksom spruta ur alla hål. Uh, utan det ju, man får ju som ofta en liten känning innan. Kanske en dag innan. Så märker man, ah fuck, nu är det någonting på kommande. Sådär. Uh, att man kan ju som med vilja och intagandet av vissa vi baslivsmedel och sådär ska vi säga, skjuta upp det här själva utbrottet och sjukdomen en viss tid ja. så till exempel om du börjar känna dig lite hängig på en onsdag kväll. Mm. så kan du genom, skulle vi säga, sunt Läväne och lite som så här inre meditation kanske skjuta upp det så att det bryter ut ordentligt först på sig fräda eftermiddag. Mm. Och då är det förhoppningsvis redan, om inte hemma i alla fall kanske på väg hem eller jag avslutande kärna av dina uppgifter så du kan bara komma hem och liksom dö. Mm. Men, men, men, det, men det där är ju en, en vad ska jag säga det är en, <här> en lite tragisk tragisk sak <här> om man tänker att på många sätt så är det ju den där, just den där stressen alltså, eller de mm. där kortisolnivåerna, mm. som, som på ett sätt håller, håller liksom då sjukdomen mm. tillbaka. Mm. I princip att liksom, tvingar ett system, om vi då tar nu flunsa som, som exempel. Så, så man kan, man kan liksom se hur, hur andra omkring en stupar till höger och vänster om man tycker så att nä, okay, att inte oh. jag. Inte jag, och man kan bli till, till och med överraskad av att wow, att jag tycks inte, jag tycks inte liksom ta oh. på mig nu. Fast man, då, fast man då i princip befinner sig på ställen där man vet att det liksom, där finns liksom miljontals olika varianter av det där denna fluntsan som bara väntar på att lägga sina tänder och en tacklar på en men, mm. men, men sen, liksom, sen, kommer man då, sen kommer man då hem det är liksom veckoslut eller gud förbjuder någon lite längre längre liksom lov mm. och liknande säg påsk mm. och, och, så, och så är det liksom samma samma kväll och så pow ja och du är och man är liksom man är helt utslagen. Och här om jag gör en sån här, parentes så börjar jag fundera att gäller det här... Är det, är det samma sak som gäller det när man talar om de här där någon som har pension, gått i pension och som i princip liksom dör en mycket kort tid efter att det här, det här liksom, ska vi säga, det är liksom pensionärs vardag har börjat? Vad är det? Är det något liksom liknande som rent att man i princip då går? Pratar om det där typ. Väntar all... på det. Pratar om det här typ allting så vad jävla här liksom då? att nu ska jag äntligen för när fuck ju. No, men alltså, nu jag tänker nu efter så vi... mm. är det inte som är det är inte som är tema för det här avsnittet nu då. Allting. Vad är jävlighet. Alltså tycker vi att diskutera inga andra gudar där. <laughs> ja. Något nå, nå minst så har han nog om, om han har någonting att göra med, med den här med den här liksom flunsan så, så måste jag nog säga att då, då är det bäst att han är död också då förtjänar han det Kanske han har fått en sån där manflug <laughs> Ja, ja. ja, men. ja så, så, så det är beviset på att Gud inte är omnipotent Ja, ja. Tog inte sin kortisom. Nej, han blev, han blev däckad av en mänflug. Oh. Ja. ja. Men, men hur funkar det här om, om Gud är en kvinna? Ja, det är väl därför det tar så länge. Hon sitter där uppe eller överöver bara säg bara uthäda, vid sin tid. Mm. Förlita, uppdatera sin himmel och för det tar så länge och sen vi har fått något täcken sist för att flyga mm. och snörva runt under täcket och liksom så mm. ultra viral medie det kan kanske kopplingen ja hundra får nu betalt för en hack ja och mm. vitt allt jag har fått allt ja Nej, ja, ja just ja allt och så var jävla här nummer no, men... Ja. ja, men att jag har läst liksom <skratt> att det är liksom lite mentalt då, för att, alltså det är liksom jag, det, jag gjorde bara kakakämpa, men, men det är inte ett kämpa, liksom jag bara behöver någonting mer påtagligt så jag kan jämföra det. Jag behöver ett exempel. Så sluta vara så <skratt> anala. <skratt> Det är som när du behöver bajsa Nikolaj. Okej, här är ett exempel. Nu, nu ska vi rollspela lite. Så du är borgo och du åker på typ bussen Och då är klädd fint liksom, som bara Nikolaj kan stå där och glänsa i din ungdomliga fläd. Och sen händer det. den kommer det ett ryck från din ringmuskel som säger jag måste bajsa. Bajsa och eftersom du är vuxen och tydligen många hundra år gammal så är det så erfaren att du vet att nej, nej ring inte kacka på bussen eller i byxorna eller alls just nu så då rent mentalt så hissar du upp byxorna som <coughs> nej tror jag det och sen, ja. och sen går du vidare med ditt liv och sen kanske det inte passar annars kanske du sitter på jobbet uh, liksom, Kanske du dansar runt för pengar. På krogen. Du, det är inte ett bra läge att bara liksom öppna sitt hål. Och ge presenter. Och när förbi passerande Så, här. så yeah. igen. Så, så ändrar de att Nej nej så Och du håller det. Men det finns det här momentet. Som jag tror alla har upplevt någon gång. Att liksom. Sekunden du kommer in genom dörren där hemma. Så är det liksom så där att. No, om du inte springer nu så so We'll just gonna let go Så so, Så so jag tror det är liksom att Ofta handlar det om om liksom När man vill urinära Men att just att du kan hålla dig hur länge som helst Det är inga men där du liksom kommer Till det mentala stilstället men nu kan jag Faktiskt gå när jag vill Så so då liksom Så händer någonting i hjärnan där När man säger okej okay, men vad säger du Om nu Och liksom och det finns som ingenting du kan göra då, Utan du kan antingen liksom. Nå, antingen så gör du på dig. Eller så går du exakt fucking nu. Och jag tror det är liksom lite samma sak med sjukdom. Och liksom virusen. Att lite mental kan du liksom. Mm. Det är en inte Det är inte it, the guys. Och sen i något När mm. du känner dig säker. Och när du ljus det framme vid dörren. Så då kommer den där skräckfilm. Han bara. <laughs> och så fucky. Bara därför mm. att nu vet du med ditt intellekt att är, om jag måste så ska jag kunna bli sjuk nu. Och då blir du. Yeah. För då slutar liksom ditt immunsystem sträta mot längre. Bara mm. Gör vad du vill med mig. Så. Mm. Många, många mixade metaforer där. Tror jag. Mm. Jag tror mm, det här blir ett bra avsnitt. Jag känner bra för det här avsnittet. Så, så mycket kaka. Och liksom, så där Existentiellt äckligt. Hela avsnittet. jag är väldigt nöjd. Faktiskt. Mm. Hur, kan inte, hur kan vi inte. Hur kan det inte ha ett bra avsnitt. Hur kan vi inte liksom få betalt. Ja jag säger det här nu för ingen speciell alls lyssnar att säga att tänk vad bra avsnitt det här blev fast man inte använder hattar eller följdskäm eller, eller skrifterna eller man lyssnar alls tycker bra avsnitt. men äh, men mm. jag vet inte om man om man ändå nu då vill jag göra någonting av det här så här då det här att vara sjuk så. Det är ju nog mm. ett väldigt speciellt tillstånd. För man hamnar ju som direkt i något så här underläge. till typ alla andra människor som finns. Bara därför att mm. den någon sån här grej som kanske är som sådär hårt kodat i vår natur. Att Oj, nu är någon sjuk. Nu måste vi särbehandla den här personen och göra isolerande från oss. Och att mm. det finns för något sånt där ja, men om du inte är tillfriskna snart så måste vi göra någonting drastiskt, men det är vi andra som är frisk. Ja. Ah. Mm. Oh, oj, vad skönt Nu, nu släppte jag riktigt in näsan. Nu kan jag andas, andas jättebra. Åh. Oh. löft. Anna hundskaparen. Jaj. Oj, jag väntar du ska hoppa på men nånting mer väl då. Så ja, vet jag men man, ska, man ska hoppa på med där att se det här. Alltså jag det här. Det är lite, lite liksom försämr. För, för för trött och här svårt att hålla, hålla tankarna här. Mm. ja på något det är sätt fokuserar det ja mm. ja de ja. ja I I would <laughs> Ifall jag bara skulle ska sko hitta något ord men där då och hade det bekvämt under din filt att mig göra grov jobbet här Tänk inte på mig it's fine I'm good ja, ja, vill, du, vill du vill du svepa någon fastskruv den där ja. lite bättre än nu var sug av ett spjut Och men men alltså känner du dig aldrig liksom men du är sjukad du är som i ett underläge till typ alla andra som finns Ja alltså ja nu tycker jag det var det för sig Alltså liksom Men nu... ja, ja, nej, det Bekant Ja, det kan jag nog säga ja Det är ju som någon sån här känsla Av fysiskt utsatt här, att Att liksom, mm. Nu är jag inte alls på min fysiska Eller mentala topp Att nu kan En massa människor Som kanske annars inte skulle Kunna ra äh, kunna på mig Eller som utnyttjar mig har de liksom fritt fram ändå. Uh, samtidigt som man börjar som säga alla andra människor som typ de där andra Och att mm. jag, jag hade läst att det här var någon så här tillstånd som, det är som en sån där tillfällig sinnesförvirring att liksom ju sjukare du är desto med börjar du liksom isolera dig själv en tag från andra människor att bli som en riktigt stark mm. som sådär jag och dem attityd Det alltså har det att göra med rädsla och då spekulerar att det var, det var någon sån där rest från en tid när om du var tillräckligt allvarligt sjuk tillräckligt mm. längre sjuk så bara kom folk och döda dig med spjut ja. Du. Ja. men, men ta nu du, du ju, det, är ju, det är ju som djur gör alltså hundar, katter så isolerar ju sig själva så där, om de märker att de ej så att säga, håller på att att så att säga, förgås, så då är det ju då, då drar det sig undan så att ja Och på det, samma sätt som kan att de är ju fortfarande nåna liksom så konditionerat liksom om de fördet typen en unge eller en vald som har en färl så bitar de ofta ihjäl den. fast vi kanske inte liksom säger vad som är färd med den men, mm. de... uh, men att i alla fall <hör> men vi var ju så inte för så länge sedan att vi dödade ju typ våra missbildade eller mentalt handikappade för att vi trodde att det var någon straff från Gud eller någonting som vi alla yeah. borde veta bättre nu sitter och har flunsa någonstans mer om detta nästa vecka antar jag, om vi är i livet men, mm. men den här tillfälliga sinnesförvirringen kommer att på andra plan och liksom hur liksom, sjukare du är desto mer börjar du lida av liksom så här mentala tillstånd som mässigt, så här uh, förvirring som drabbas många så här konspirationsteorister är att liksom mm. att, alla som är sjuka. Så är väldigt glada för att du är sjuk. Att alla som är friska. Så bara talar. att alltså, alltså alla som är friska. Så är glada för att du är sjuk. Att alla som är friska. Så mm. talar om dig. Att alla som är friska. Så gör en massa roliga grejer. Som man aldrig skulle göra när du är frisk. Och så här. Så att mm. du i princip bara sitter där. Och blir mer fördomsfull och mer misstänksam. Och mer övertygad om att. Din sjukdom är egentligen ingenting naturligt än det är som någon komplott. Liksom, de friska, alla som är friska så är liksom mot dig. Och liksom och liksom, i lumpen med varandra. Mm. Så det är ju intressant. Mm. Mm. Och, jag, och jag, ju med jag började tänka på det så är jag som, ja, men det är ju lite sant. Att man känner sig egentligen ganska avvokt inställd så här. Jag har en väldigt konstig relation med dem som är friska när man är sjuk. Man avundas dem och man är mm. rädd för dem. Och samtidigt misstror man dem en hel del. Mm. Ja, för man vet aldrig när de, kommer att, när de kommer att försöka lägga in några mm. stöten. Nå men nog skulle det vara jävla skönt. Liksom. De är riktigt sjuk. Som nu. Det liksom bara är de några sköda kommer en massa... Starka kvinnor och kar. Så jag De kvinnorna först. Rör ut här i skogen. Säger ingenting. Och bara liksom sticker i järnan med sprut. Sprut. Den här spjut. Oh, mig. det ska detta sluta? Då skrattar. Så. Ja, men, men ska vad är det vi, vad är det för oroligt vi... det är en efter död <laughs> <What the fuck? laughs> Men ska vi ska vi nu bara ska vi nu, nu då bara liksom låta det här liksom eb ebba ut i tystnad så där som, som de flesta existenser avslutas ja. så också detta poddavsnitt. ja så att... Och så, så tänker vi att vi, vi igen tigerut ut på, på andra sidan. Så, friskare. Och lite klokare. Ja. det känns gå i det. <skratt> <skratt> <skratt> ah Jag tror dina. Färsatser gör mig sjuk. Alltså. <skratt> <skratt> <skratt> Finns det något bättre så att vi kunde avsluta det på en jag som nyser i med <laughs> <rent> vansinne <laughs> men, men jag tycker att den här nysningen, liksom nysningen var en så perfekt avslutning. Ja, man ska klippa efter nysningen. Ja. Oh, men vad säger du? <hör> jag känner liksom att jag blir sjukare och sjukare för varenda minut vi gör det här. Om ja. kommer snabbare att kunna gurgla liksom, emfatiskt. <laughs> uh, jag tycker, jag tycker jag. Det var för gott skuld. Den där den där den där var ju var ju hur, hur bra som helst. Ja, då, men ge äh, den en minut jag kan säkert göra det igen. Ah. Uh, Vad tycker ni kan vi en gång fucka off script kan vi, liksom, kan vi satsa så kan satsa och liksom bara göra en fin avslutning liksom mm. Våra lyssnare, så man måste stå ut med så mycket att känna lite under långa året. Nå, Alla lyssnare är ju otacksamma. Som om de skriver in. Kommer man med någon liksom, konstruktiv kritik? Nä. Tydligen är det bara vokaler de lägger ut. Ah. Ja. Ja. Jag ser annars vad som händer här. Nå. No. Så är du vi är sjuka men alla som lyssnar är friska. Mm. Så den här misstron, den här vräden och mm. den här helt, mm. helt överdrivna, spontana kåthäten. Det är bara liksom, att lyssnare inte förstår oss. Mm. De missar oss att vara lyckliga mm. uh, uh, uh, och få göra en bra podd. Hur ska vi någonsin bli lika bra som Teddokai, som alla vet mm. det bäst i hela satan ja. svensk. Kanske världen, Vitto. Ja. Att... Men, men åtminstone vet jag att vi, vi nu har en tagline som, som inte någon annan kan tävla med oss om. Sjukt vi är, bra podd. Vi är, alltså är, är Triggervarning, den sjukaste podden i svensk Finland. Ja, exakt. Mm. Huh. Skulle det vara en var människa som bara är djup andan i sändning. Skulle det vara ganska kul. <laughs> <upp. laughs> oh, Hållanden uh. tills man. oss man står här. Ja, det är bara att stänga mun? Åh oh. oh, Afi. man skulle inte fanns någon medicin man ta som skulle bara som så automatiskt låta en göra bra bord och bra avslutningar. Mm. Ja, jag vet inte. Jen. Jag sa jag inte, min synnessjäl står inte nu just sånt att jag skulle komma fram till till någon liksom jätte jättebra passande. Kan, kan för allt det, all det som jag tycker att funkar Så det funkar då tydligen inte Ja men jag vet det nu jag gått full cirkel Tillbaka till den tasmanska pungjävelen Nu bara sitter jag och har ljud För annars kan jag inte tala Jag tycker det Vad det som jag gör med lite lärd? Att, no, right, uh. Det man offra för den här Gaylord-podden. Vad kan ni nog fucking mm. uppskatta att man sitter här och bara liksom skrikar sig i häss. Liksom tasmanska uläten mm. för att få ihop det här satans avsnittet den här veckan. man är egentligen mm. god bara ligga och liksom få en vätska intryck Mm. Mm. Det tycker jag. Ja, det. Det, är. det är liksom... <laughs> Woe is me. Och so så vidare. Ja. Oh, Hyhy. Sjuk. Mm. Minns han? Trygga varning. Ja. Oh. <laughs> Den sjukaste podden. Ja. Oh, ja. Ah. <sighs> du har annars. Fysiskt och annars... psykiskt. Ja. Jag tror du har rätt. Ja. Ja. Vi borde klippa mm. efter lösningen. Mm. Definitivt. Ja. Det är, det är bara liksom en massa skit. Ja. Kom, Kommer fram till någonting. Ja. Jag skulle vilja ta in en till person på podden. Som bara ska sitta just hela Satan. Och alltså Bara liksom vända han eller hon eller det. Jag skulle till slutet skulle det komma in. och alltså så, så fantastiskt som liksom så här skämt eller liksom replik om man bara det äh, här kan vi sluta mm. det skulle det skulle nog vara jättebra ah, fuck kan man kan man sammanfatta ett spontan, spontant avsnitt om man flu uh, att det är jobbigt jag vill mm. inte kuken. vad i inte är jag vet. Det är orken inte ens hitta på könsord. Ja. ja Klipp vid nysningen. Det är inte en dummi där. Tänk om vad du har minst mm. om den var en isolär den där nysningen eller någonting. Att kanske man bara ska kunna copy-pasta in den där nysningen. Och sluta där. Nej, no, no, det, det, det kan ju säkert gå. Men vet du, vem skulle märka någonting? De flesta är ju säkert inte ens lyssna så här långt, om de ens har lyssnat. Alltså. Mm. Liksom, jag kom som bara annan och så är de tystnade och så är den nyssningen. <laughs> Vitto mm. var bra. Så fan vad kreativt. Mm. Inte Edokai, men vittu jag ska mm. nog hörna den mig jättummar upp eller lite. Mm. Ja. ja, ja, vill du? Vill tänk, du ett? Ja, men tack så tack lyssna liksom Teddelaka. Eller tack så läsista bord att vara lyssnad. Tack så de sjuka när de yeah. och alla yeah. de sitter där och liksom så att vittu, jag identifierar helt, vad jag säger vittu, det gör jag. De säger ganska mycket tror mm. och, och sen så. Så sitter de bara där. Vad du var? Kai, nätid. Det oh, var bra avsnitt. Men oh, vidt, du har dålig avslutning. Jag ska aldrig lyssna på det här igen. Ja, oh, det är sant. Det mm. tar de lite som berättar. Rösten i bamsa. Så är det slut. Tycker de förtjänar mm. en bra avslutning. Så om du inte kommer på någonting bra. inom de närmaste fem sekunderna så klippar jag in en nysning för, för Ted och Kai, jag. Mm. Så många av våra lyssnare skriver in i den bästa orden i svensk Och vem ska man tro mm -hmm. på om inte dom. De? de är ju ja. alla en massa och har gardat ihop sig mot oss. Mm, precis. Så du har fem sekunder, Nikolaj. Gör någonting jävligt bra. Det är ju bra att alla är emot en för att då... Då, då vet man ju att man har rätt. I got nothing. Oh. Okay. Ah! <här> uh. Trygga